Mireasmă de fluturi Autor Gabi Schuster. Lătrând, fluturii nocturni se pierdeau în rugăciunile teilor cu umeri goi și atât de asimetrici. Port pe dosul palmei sfaturi înțelepte de păsări, după ce au întâlnit moartea cu gură de porțelan, plină cu multă mireasmă de fluturi. Colțul ieribi viu se aude Cum crapă senin. Lectura Maya Martin